А на горищі чого там тільки нема? І ковбаси, і шинка, і сир голландський, кілька мішків цукру, і більше не ріжте. І ковбас бить небагато. Ми ще ж підемо до айсергів, попереду Галка. Є Козирнув шкідник, мутнувши рукою, який тримав ніж і вийшов. Подиву і старого жогата, і полонених солдатів не було меж, коли Галка наче не чув просьби, благання хазяїна залишити живими солдатів, дістав своєї шкіряної сумки з десяток асігнацій і, не рахуючи, простягнув її у господареві. Тут по сто марок у кожній. Оце за трьох валашків, взятих нами за борошна, Цукор і колбаси. «А які ще такі гроші?» – закліпав повіками жогат. «Можу дати радянськими, але небагато». «А що ви, що ви? Беріть усе, що вам потрібно, тільки не розстрілюйте німців». Однаки хни каложови жогата тенісовищу. — Звідки, вам відомо, що ми хочемо їх прикінчити? — сердито вигукнув Галка. — Ось він перший! — показав пальцем хазяїн на Яну Велику. — Боже, милостивий! Наш я їх запросив молотити жито! — Невий! — злюттю гринив на хазяїна Янка Великий. — І коли я не чиняв зла проти комуністів і партизанів, Беріть барани, скільки хочете, тільки залиште їх живими. Кивнув на полонених. Добре. Ми твоїх молотильників не будемо вбивати. Заберемо в них документи, зброю і споримо погони. Але за кожного солдата дасте нам по шість баранів. Галка свердлив очима обличчя жовтого яке було то зляканим, то здивованим. «Сапрут!» – погодився хазяїн, гикаючи, як і той солдат, що видублів кухоль горілки. «Ні!» – заперечив Галка, дивлячись на хазяїна, вкрай здивованого. Шість це забагато!» «То ви так думаєте зараз, по очах бачу!» Шість за таких миршових язиків – це занадто!» І трьох баранчиків вистачить за кожного солдата. О, Жога, тенісу, як чубачу, ви погодились. Лабі? Потер він руки, вдоволений результатом торгівлі. З нашим Яном та Августем, хазяїне, ви домовитесь про місце в лісі, куди ви, жогати, із Юрісом приноситимете разу десять днів по три барани, показав три пальці Галка. А щоб ці слова не були кинуті на вітер, зараз напишу торговий пакт між обома сторонами. Це розписка на обмін. Думка про такий обмін виникла у галки тоді, коли жовт став відмовлятись від окупаційних марок. А що, нехай носить куркуль овечі тушки? У вас хазяїна зостанеться ще з 30 овець. Маток і племінного не візьмемо. Треба подбати і про розвиток тваринництва в Курляндії, коли прийде Червона Армія, коли з цього останнього району Латвії буде зять витурений останній фашистський загарбник. Однак політики досить жохате Тенісовичу. Згодні підписати цей торговий пакт? Хазяїн схопився рукою за серце. Орендатор, що весь час сидів на покуті і зиркав очима сюди-туди, то на партизанів, то на німців, і до цієї хвилини був у нейтралітеті, побачивши, що Жогат Тенісовичу недобре, підскочив до нього з кухлем води, яку зачерпнув з відра, що стояла на ослоні. Жогат випив води і задихав частіше, хапаючи ротом повітря. А так його вразила витівка чекістю-перешутистю. А що це ті, що спустилися з неба у Курляндію? Янголи.